Дряпався об колючки, аж сорочка подерлася, ковзав спиною, намагаючись чесати той проклятущий горб, але тільки не зводився тягар знову клався йому на спину. Лютість торсала його дрібне тіло. Вовнячі клубині забивали мозок. Він біг і піг і падав, знову качався по стерні, а тоді знову біг, кричав, аж кривалися йому в уста. Очі палали болем та жахом, сорочка вже висіла на ньому клапнями, але тягар не спадав, відчував його усім своїм збуреним єством, хоч не знав, була то жива істота чи мара. Часом йому здавалося, що шуровує себе ту бредоту, але це була омана. Тоді він побачив палицю, лежала на стерні, жовта й довга, схопив її і люто вдарив себе по спині. Бив і гатив себе, палиця вже горіла червоним вогнем, аж токи стратив усю силу і впав обличчям на сиру прохолодну землю. Лежав долі лиць, розкинувши руки й ноги, поклав підборіддя на траву і дивився. Вже перейшов поле і був біля верболозу. Шуміла листя, він побачив між гілля синю смужку води, торкнулася їй швидка синя пташка. Він подумав, воно перемогло, вже не мав сили боротися, а важкий горб, як раніше, давив його, обливався холодним потом і намагався не згадувати про нову дорогу і про нове село. Бачив знову людей, з якими прожив усе життя, яких чепурив та лікував. «Ці люди приймуть мене», – подумав він. «Воно знає, що ці люди приймуть мене», – дивився на верболози, на смужку води і в ньому знову закипала лютість. «Та оце б я мав піддатися?» – подумав він. Тоді нова сила влилась у його змучене тіло, молода і мужня. Він аж скрикнув, як звір, що викликає ворога на герць. «І ти, і я!» – проказав крізь тиснуті зуби, і, напружившись поповз по траві, тягнучи своє тіло і тягар, що сидів на ньому. «І ти, і я!» – бурмотів він. Помалу повзаючи в воду по дну річки, відчуваючи, як тіло його заливає водою і знаючи, що разом з ним порине і воно. Хопився руками за водорості і ковтнув води, пив з дивною насолодою і пожадністю, аж доки розчинилося перед ним каламутне марево. Тоді він відчув, як вода перетворилася на вогонь, щоб обхопив його голову і тіло. Вогонь спалював і зілля, за яке цупко тримався руками, підхопила його хвиля і понесла. Він побачив, як розкрешився пекучий біль і заблищало голубе, червоне і жовте скло. Цю мить над ним оглушливо вибухнула глупа темрява, і він покотився в її неозорість. Відьма Князь Долинський часом мав дивні забаганки, коли йшлося про надзвичайних людей, або й взагалі про страшне і таємниче, завжди відчував хвилювання. Без цього його заїдала нудьга. Намагався покинути в таку хвилю товариство і відійти до себе, щоб віддатися химерним та рожевим маренням. Врешті жив самотньо, жінка мерла, дітей не було, тож дозволяв собі і химери. Маєтків у нього також не густо що не зовсім пасувало до його високого титулу князя, але він знав князів ще убогіших. У глибині душі мав сподіванку на майбутнє вивищення, але на те в пана Долинського не було ні сили, ні хисту. Проте, яка то втіха, сісти біля вогню і помріяти, щоб відступився від тебе будень з його незмінними клопотами. Гей, як не любив отих клопотів! І почалося щось таке дивне і цікаве, від чого аж голова крутиться. Під таку хвилю закликав до себе старенького, давно зубожилого пана Твардовського, що вмів чудово оповідати небелиці і садовив проти себе. «От ви, – казав глибокодумно, посмоктуючи цибушок, – усе розказуєте про уперів, відьом та чортів. А теї то пан Долинський хихикнув. Чи бачили насправді хоч одного? Пан Твардовський, звісно, бачив їх не одного. Він із ними всіма за пані брата. Але князь не слухав того потякання. Дивився просто себе невеличкими чіпкими очима і бачив, що над головою пана Твардовського виростає якесь чудне обличчя. У ньому все навиворить. Очі – де рот, а рот – де очі. І воно сміється, навзаводи і підморгує. Звісно, пан Долинський вигадував те обличчя йому самому ставало смішно напростуваті брехні Твардовського. Але що, коли любив і брехні, і тихий, розважливий голос того таки Твардовського. Такий ви всесильний, пане Твардовський, сказав якось. То привели б мені до маєтку, хоч яку відьму. Сказав це і замлів. Настільки сподобалася йому власна думка. Твардовський примовк, подивився на князя темним, мудрим поглядом і мовчав. «То я питаю», – сказав Долинський, – «чи не змогли б ви привести якоїсь відьми до мого двору?» В очах Твардовського мигнули лукаві іскри. «Я міг би», – мовив він обережно. «Але, ну що але, пане Твардовський, коли можете, то приведіть!» Твардовський мовчав ще довше, – він дивився під ноги, наче набивав собі ціну, а коли звів погляд, очі його палали. «Я б зміг», – сказав він, – «але чи пане не боїтеся того?» – князь зареготав. Так весело, що Твардовський в догоду за ласку, виказану князем, підхихикнув. «Але це коштуватиме немало труда», – поважно сказав Твардовський. І, як завжди, коли ходило про гроші, Долинський скривився». «Я обіцяю вам свою ласку», – сказав він бундючно і позіхнув. «Не було про що говорити більше». Але виспатися йому сьогодні не пощастило. Власне, завжди, коли надходила на нього нудьга, його починали зморювати снища. Цю ніч борсався серед пісків, над ним горіло спечене сонце, а в небі кричали великі чорні птахи, довкола палали багаття, і князь побачив проти себе те саме обличчя, що з'явилося було над головою Твардовського. Те обличчя покривалося язиками полум'я і начебто втіху від того відчувало. «Дивіться, дивіться!» – шепотіло воно. «Ви бачите? Я горю!» «Це так чудово!» – горіти. Вогонь уже підповзав до князя, і він шахом побачив, як починає тліти одежа. «Згинь!» – закричав він. «Згинь, пропади, нечиста сила!» Тоді він уздрів, як тікає од нього лукаво озираючись пан Твардовський. вишкірився над нього і показав здоровенні, наче в кабана ікла. Долинський прокинувся. Ще ми готіли в очах вогні, ще дивилося на нього страшне обличчя, а він мокрий і переляканий лежав на своєму ложі і бубонів задубілими губами молитву. Потім важко встав і вийшов до вікна, за яким холодно палав місяць, круглий і легкий. Він тремтів, розсипаче довкола холодне срібло. Князові захотілося ковтнути свіжого повітря, і він потьопав усіни. Поруч ганку були мокрі від роси, і пан Далинський солодко позіхнув. Сів на лавицю і крисунув вогню. Сидів на ганку, смалячи люлечку, і нудьга покривала його душу. Попри все, його думки крутилися навколо вчорашньої розмови з Пардовським, і він поволі почав віддаватися солодкому мрінню. Сидів огорнений прохолодою, наповнений як глек місячним промінням, і уявляв, як переступає поріг справжня відьма, і як починається в нього казкове і незрозуміле життя. Князь вибив попіл своєї люлечки, йому стало ще сумніше, бо місяць сьогодні царював. Дерева тяглися до нього з безнадійною тугою, витягували гілля й листки, немов хотіли відірватися від землі і полинути вгору, де вільно гуляє той чарівник. Князь навіть уявив собі, як стріскам рветься їхнє коріння і як починають підійматися вони, Немов бульбахи, зі своїм витягнутим догори гіллям та листям, з розчепіреним корінням, з якого осипається земля, і повільно пливуть у небо, меншаючи й меншаючи, доки не згинуть зовсім. Вранці він довго лежав, доки дійшов сяк так тями, встав і, важко позіхаючи, поплентав зі спальні. Йому назустріч уже біг слуга з мисою та ветеральниками, але він. Відсторонив його. «Пане Твардовський!» – загукав він. «Пане Твардовський!» Йому ніхто не відповів. І Долинський невдоволено почухмарився. Тоді до нього підскочив покоєвий і, вклонившись, почав ще швидко трохотіти. Але Долинському зі сну позакладало вуха, тож він покрутив головою. «Га! Просив передати? Встав рано і поїхав, як велів, ваша милість. Хто поїхав? Куди?» Прошу ласкаво, як велів ваша милість. Поїхав пан Твардовський разом зі слугою. Так скоро буркнув князь і сів на услона. Дозволив сповістити вашій милості, що так велів ваша милість. Гаразд, буркнув князь, і йому раптом все зрожевіло навкруги. Здивовано і зачудовано звів брови, розтулив рота, тоді замотав головою і задоволено, щасливо прорік. Ахай йому, чорт. Князь, здається, довго пам'ятатиме той момент, коли пан Твардовський привіз йому Миланку, бо коли вона ступила до нього у двір, він аж закляк на ганку, На нього зоріли темні морочні очі, і біля них зарубеніли чудові вуста. Волосся розсипалося по плечах, хоч за мить побачив, що воно заплетене. Вся її постать наче виринула з-під землі. Миланка всміхнулася. І князь раптом відчув, що всі його роки змиваються з нього, як пісок, що він і досі молодий та моторний, а над його головою дивне небо, чудове сонце і палахкатющі срібні хмари. Його обплутувало недовідомим чаром, а може це від того, що дівчина невідривно на нього дивилася. У неї було добре намисто на грудях. А з голови спускалося на спину кілька стрічок. За Миланкою стовбичив задоволений пан Твардовський. Враження, яке справила Миланка на князя, його тішило. Вона справдешня відьма, сказав він. Ми напитали її аж у барському старостві. Ти справді відьма? спитав Сувородолинський. Вона хвацько мотнула головою, і він помилувався відчайдушними вогниками що спалахнули в її зорі. А що вмієш робити? Все, ваша милости, сміливо відказала дівчина. І пан Твардовський задоволено засміявся. Можу напустити мор, позбавити ваших корів молока. Я вчена, і можу бути від корів, гусей, кіз, риби, гаддя, вжив та грибів. Можу наслати град, що виб'є панові посіви, і наслати на пана жаб. А ще можу попортити ваші коні, корови, кури і пси. Вона раптом усміхнулася до князя радісно.